Продовжити змістовну і важливу бесіду про Ленку, Ірину, проблему вибору і завоювання подруги друзям не судилося. Вихлястою ходою до них наближався відомий тепер на весь район, але невідомщений досі Ігор Гамзєєв на прізвиську Сорока. Його довгі темні неслухняні патли стерчали виїзну біч, а на носі сиділи круглі чорні, Точнісінько, як кота Базіліо з відомого дитячого кінофільму Окуляри. Він повільно підійшов, привітався з кожним із хлопців за руку, сів поряд, витягнув пачку термоядерних кубинських Монте Крісто і зосереджено закурив. Сигаретиці робилися з обрізків сигарного тютюну, були неймовірно міцними. Як він їх споживав, Олексієві було невтямки. Оклигав, співчутливо спитав у нього Микола. Та так, невизначено відповів той. Тих козлів знайшли? Та як же їх шукати? Якщо жодної прикмети немає, здивувався Олексій, спитав у сороки. Які вони хоч з себе? Я ж казав, здивувався той. Такі, припудрені і однакові. Які ще припудрені? Прикмети ти можеш назвати? Високі, низькі, товсті, худі, чорняві, біляві. Не високі, не низькі. Не товсті не худі, а всі спортивні, такі як ти. Ошелешив відповіддю перший на всю школу майстергам селити по барабанах. Тобі часом нічого в голові не відбили, почав сердитися Алекс. Усе життя тебе знаю, і раніше ти таким нетямущим будь то не був. Слова про все життя не були перебільшенням. Усі вони, і Микола, і Сорока, і Олексій, а крім них ще Толян Сироб, художник Ляхов, Сашко Шварцберг. Усі вони знали один одного ще з раннього дитинства, бо ходили до однієї групи дитячого садка Південно-Західної залізниці. Недалеко тут, на Чеській. «Ти розумієш, що таке прикмети?» – напосів на ударника Олексій. «Як вони були вдягнені?» «Лажово», – визначив Сорока. І побачивши, що співрозмовник заводиться, пояснив, «теніски вітчизняні». Брюки поцуваті, не джини, а як з однієї полиці цуму. Шкари радянські, напуцовані так, що зайчики пускають. Ну точно перевдягнені менти якісь, припустився Микола. Та ні, нашого віку, заперечив постраждали від припудрених. А, вони ще пахли всі однаково. Чим? В один голос запитали сороку друзі. Перукарною. Алекс уявив салон чарівний завиток. Куди він ходив, коли ще регулярно підстригався та не носив подовженого волосся? І майже фізично відчув стійкий аромат шипру, котрим щедро бризкали клієнтів, перекорі з пляшочок з-під червоної москви, обладнаних пульверизаторами з гумовими грушами. Ми йдемо зюхує, а вони назустріч. Один каже, ти чого такий патлат? З якого це дива патлати. Нормальна притча, всі так ходять. Я ж кажу, припудрені. Ну і, підігнав розповідь Олексій. Що їй? Здивувався Гамзієв. Сам не знаєш. Вони слова я два. Ну і понеслася. Душа в рай. Добре, хоч ксюху не чіпали. А вона і вішалася на них, і дряпалася, а лаялася як вантажник. А тут якісь дорослі чоловіки йшли, почули, як вона репетує, кинулися до нас, а ті ноги зробили. Якби не це, забили б мене, як мамонта. «Алекс Юстусу» – мимохідь, – згадав Олексій. І поки він обдумував наступне запитання, на п'ятаку намалювався рудий котя в тропічній військовій Панамі. «Кого я бачу?» Сам непереможний Ігор Гамзєвич Сорока власною персоною. Котяро, тобі за амплуа належить з'являтися на менежі з іншою реплікою, не сприйняла жарту персона. З якою? Запідозрив підступну каверзу Котяра. А це я. Схоже було, що Котя знав, хто з'являється перед публікою в цирку з такою фразою. Рудий клоун, персонаж традиційної буфонадної клоунади. І образився. Я то рудий, безумовно. А от хто з нас клоун, ми поговоримо, коли наступного разу в тебе мопед зламається. І сонечко розкажу про твої закидони в бік рудих. Ця сентенція таїла в собі неабияку погрозу. Серед молоді Котя був найперший спец на всю Чорну гору. Жив у приватному будинку і мав чималий гараж, обладнаний під майстерню. Всі власники мотоциклів і мопедів з будь-якими проблемами прямували до нього. А він практично нікому не відмовляв і грошей не вимагав. Скільки давали, за те й дякував. А більшості пацанів допомагав по дружбі. Була в нього одна дуже позитивна риса. Він ніколи не брався за роботу, якщо не був стовідсотково впевнений, що зробить її якісно. У надскладних випадках чесно казав, мені не по зубах. І тоді мотоцикліст розумів, що його залізний кінь Хворий не на жарт. Котю в його мікрорайоні знали всі власники Дніпрів, Іжів, Мінськів, Уралів, Яв і Чезетів, не кажучи вже про лихих гарцівників на малопотужних верховинах і ригах. А в сусідньому був свій мастак, золоті руки, Вітя Сонечко. Хоч як дивно, теж яскраво родий, мов смолоскип, перспектива стати персоною нонграта для обох механіків. Явно не сподобалося Ігореві, і він відступився. А якого ти? Непереможний, непереможний. Тобі б так навішали, а я б насміхався. Котя мить помовчав, уявивши себе на місці сороки. Тоді визначив, це була би повна лажа. Даруй не подумав. Проїхали. І потиснув сороці руку. П'ятак мав величезний плюс. Його було абсолютно не видно з проїжджої частини дружби народів, котрою час від часу баражували міліцейські бобіки, які народ усе частіше називав місцеходами. Колись хлопці затягли у зарості буску пару лавочок і кущі надійно маскували їх від дороги. Дільничний-то знав, що контингент П'ятака не схильний до системних правопорушень. Ну хіба що він це тихцем споживає. Та й то – Пляшки завжди до не виносить, тож маючи важливіші справи, зрідка навідувався з настановою, щоб мені без ексцесів. Але тим, хто їздить на бобіках, цього одразу не розповісти, а їм тільки навернися на очі. Доводь тоді, що не верблюд. А вони що, розбиратимуться? Причепляться, заберуть, можуть люлів увалити, не знати за що. Ще й на облік, ні за цапову душу поставлять. Їм галочка у звіті, а тобі проблеми за місцем навчання. А от зі справжніми правопорушниками виходило у них далеко не так ловко. Сорока заяви до ментовки тому і не писав, що все одно не знайдуть. А сам факт звернення до органів геть перекреслював варіант із підпискою контори. Молодь ментів за все це недолюблювала, позаочі називаючи лягавими і мусорами. Розповідала про них образливі анекдоти та співала глумливих пісеньок. У міліції служив, голубий мундир носив, з кобурою на боку я порядок наводив. Нарушителя впіймав, я беру із нього штраф, а не хочеш, так пройдем, в відділенні лягав. Не встигли Котя із сорокою врегулювати стосунки, як на п'ятак почав підтягуватись народ. Прийшов Сашко, припливла повільною ходою гожа білява галушка. Героєм дня був безумовно... Король шкільної ударної установки. І вся увага товариства була адресована саме йому. Не надто часта гостя, бо жила з іншого боку бульвару. З'явилася Ленка Стрілецька, сіла на лавку напроти Олексія і одразу помітила його обнову. О, які в тебе джини класні. Єдина звернула увагу, відмітив про себе Алекс і зіркнув на Сашка. Чи палити фірму? Той незворушно мовчав. Ценько підігнав не визначено Олексій. А мені не підійшли, а Олексій саме те. Не став заглиблюватися в подробиці друг. Пошив у штанів був професійний, котон імпортний, якого в нас не купиш. Всі знали, що Сашкові батьки час від часу отримують посилки з-за бугра. Отже, підозр щодо самопальності шедевру ні в кого не виникав. Скільки віддав, поцікавився Котя. Ну, це вже наше діло, обрізав небажану тему Сашко. Я до того, що я би теж такий придбав, Пояснив провідний механік району. Якщо будуть, я тобі першому скажу. Незворушно збрехав Шварцберг. Отже, рекламувати себе як кравця Сашко явно не збирався. Пошити штани в ті часи коштувало 10 карбованців. І Сашко міг би підробляти, обшиваючи знайомих та набиваючи водночас руку. Та часу на те в нього не було, бо мав він уже налагоджений бізнес. Діставав бажаючим. Грам платівки студії братніх країн болгарського балкантона, східнонімецької аміги, чехословацького супрафона, польської музи та югославського Юготона. Слово платівки ним принципово не вживалося, виключно плити, в крайньому разі диски. Спеціалізуватися на демократах було не так престижно, як на фірмі. Але й головняків від них жодних. З соцтабору платівки невеликими партіями. Ну, на всіх меломанів явно не вистачить. Приходили просто на бази і в магазини фірми «Мелодія». Головне – знати, як їх там взяти. А далі – справа техніки. І жодних дурниць на кшталт зустрічі з іноземцями. Державна ціна такої платівки була 3 КРБ 50 куб, а продавалися демократи рублів за 10-15. Чехословакі – до 25, бо писали не лише свій, а й західний популярний музон «Рок і поп». А юги – які теж це робили, але значно якісніше, доходили до 40. Не цурався Сашко і дрібних заробітків. За півтора-два рябчики переписував зі своїх плит замовникам на бобини альбоми популярних виконавців. Для того в нього був пристойний програвач і непоганий магнітофон. Всі крадькома зиркав на Ленку, роздивляючись її геть новими очима. Вона була таки кльова, невисока, ладна, голос приємний. А дівчина інколи перехоплювала його погляд і ледь помітно йому сміхалася. Як ніби відчула щось. Десь о восьмій Стрілецька сказала, що їй час додому і стала прощатися і раптом запитала, Олексію, ти мене проведеш? По цій порі влітку ще добре видно. І ти їй у другий дім за дорогою. І ця пропозиція була явним актом уваги з її боку. Сам факт разового проводжання ні до чого не зобов'язував. Олексій звівся на рівні і оголосив товариством. Друзі, радо побув би з вами ще, але не можу. Всім до побачення. Дівчина невимушено взяла його під руку, і вони пішли, а весь п'ятак мовчки дивився йому слід. Під під'їздом вона спитала, ти позвониш? Тільки, ну, хотів спитати телефон, викрутився він. Дуже легко запам'ятати, пів на п'яту. Як це не второпав він? А так, перші дві цифри, як у всіх на районі, а потім 16.30, пів на п'яту. Дійсно, легкий. З першого разу запам'ятав він цей номер на все життя. Ну тоді бувай Помахала вона долонькою і щезла за дверима. На собачий майданчик Белф прийшов разом з Іриною Коли вже всі зібралися А ми ходили на Супер-8 Похвалився він і обійняв дівчину за плечі вона ніяк не відзначила цього жесту, бо то було це для неї звичайною природною річчю. Компанія зовсім не зреагувала на таку демонстрацію студентам свого нового статусу. Всі промовчали, лише Щербанюк, ледь помітно смикнув кутиком рота. Олексій побув на пустирі зовсім недовго, рівно стільки, скільки знадобилося весті, і заспішив, збрехавши, що у нього є невідкладні справи. Він йшов додому, смолив експрес. Батьки знову почують тютюновий запах і сваритимуть. Але це видавалося неважливим, і згадував слова Миколи Можайського. Ні, ну от дійсно, вона що? Неповторна королева, кінозірка, місцева міу-міу. Через неї тепер світ зав'язати? Хай сама потім лікті гризе. Є й інші дівчата, аж ніяк не гірші. Та жленка. Ленка. І телефон у неї легко запам'ятовується. Пів на п'яту. Досвіду стосунків з дівчатами, чи досвіду почуттів до дівчат, Олексій, живучи досі суто хлопчачим життям, майже ним надбав. Хіба що був, закохався в 14 років. Тоді він почав дружити з неймовірно гарною однокласницею Маргаритою. Вона аж так йому сподобалася, що він навіть подарував їй свого зошита з віршами. Зрозуміло ну, про неї. Це сталося наприкінці навчального року, а на канікули батьки відправили її до табору, десь під Свалявою. Він писав їй листи і дуже дивувався, що нема жодної відповіді. А потім прийшов лист... Від незнайомого хлопця. Олексію, я в загоні поштар, мені подобається Маргарита, тому твоїх листів вона ніколи не отримає, як і ти від неї. Потім вона приїхала і кидала слухавку, коли Олексій дзвонив, а 1 вересня з розмаху жбурнула йому на парту того нещасного зошита зі словами. Я тобі стільки листів написала, а від тебе, бо дай би рядок, більше не підходь до мене. Ну і ще дещо як уміють гарні жінки. Наступного дня він мовчки поклав її на парту листа від незнайомого хлопчика. Все з'ясувалося, але щось уже зламалося. І хоч легка симпатія з обох боків залишилася, більше вони не дружили. А зошит з наївними віршами незабаром десь загубився. Ви слухали сторінки роману українського письменника Сергія Батурина Шезгара. Читав автор. Режисер програми Оксана Петрова. Передачу підготувала Ніна Герасименко. Продовження авторських читань слухайте завтра о 19.30.